L'alioso Liitat B 92.6 és fama. És del districte de Santa Andreu de Palomat. Radio Trinitat de Bellella. Francec és l’ema. La primera emissora local dòci nocturn i Música Electrònica de Barcelona. Sonar 24 hores. L'alioso Liitat B 92.6 és fama. Unes 2.000 persones que fa més d'un any que estan aturades han esgotat la prestació de desocupació, tenen familiars al seu càrrec o viuen en llarg en què tots els adults estan sense feina. Doncs ara podran beneficiar-se en els dos pròxims anys de feina amb Cor, un nou projecte de Càritas dius Sassana de Barcelona que en definitiva busca recuperar l'ocupabilitat de persones que estan quedant excloses de la societat. El director de Càritas, Jordi Ruglá, va insistir ahir en la presentació del programa que el camí no és fàcil perquè la majoria d'aquestes persones viuen situacions angoixants. Fa més de 30 anys que Càritas té en marxa el programa de formació i inserció laboral i el delegat equip episcopal, mossèn Salvador Bacardit, va recordar ahir unes paraules del papà Francesc, on no hi ha feina, falta dignitat. L'entitat és conscient, però, que la crisi i la conjuntura actual obliguen a aplicar una nova mirada al programa i, per això, es dedicaran molts esforços a acompanyar els usuaris per capacitar-los, donar-los autonomia i fer que puguin aspirar a un lloc de treball. Així, Càritas crea el servei d'acompanyament a l'ocupació, Anomenat SAO i cada persona tindrà un professional o voluntari de l'entitat des que comença el procés de buscar feina que li donarà una atenció personalitzada per apuntar-se al SAO es pot trucar al 9 3 114 90 -47. Ens continua preocupant la pobresa, perquè es fa més intensa, extensa, crònica i propera. També ens preocupen, va exposar a arreglar les seqüeles de la crisi en moltes famílies. Segons l'enquesta de població activa, la EPA, el 23% dels catalans, és a dir, 840.500 persones, estan sense feina i el 58% dels aturats fa un any o més que no treballen. Pel que fa als usuaris de Càritas, el 70% d'adults estan a l'atur i el 28% de llars, no tenen cap ingrés. Recuperar l'autoestima, fer un procés de formació i potenciació de les habilitats personals i tornar al món laboral, encara que sigui fent pràctiques, és el camí que seguiran els usuaris del SAL, que com hem dit és el servei d'acompanyament a l'ocupació. I és en aquest tram final en què entren en joc les empreses col·laboradores. Càritas va reunir ahir uns 200 empresaris en un acte de presentació al Teatre Victòria, presidit per l'arcabisbe de Barcelona, Lluís Maria Sistach. Doncs d'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FM, això és tot un poble, aquí us parla i acompanya Francisco Miguel i Jordi Garcia?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 I comencem parlant del Centre Obert Neus Puig, que ofereix una xerrada sobre alimentació de nens i nenes de 0 a 3 anys. El Centre Obert Neus Puig, al carrer Pare Pérez de Pulgar, número 17, us ofereix avui a les 15.15, 15, en col·laboració amb el Centre d'Atenció Primària de la Trinitat Vella i, i dins del projecte Escola de Pares i Mares, una xerrada sobre alimentació infantil en nens i nenes de 0 a 3 anys. La xerrada anirà a càrrec de la infermera de pediatria del cap de la Trinitat Vella, Vanesa Amayer Firilo. El lloc on es realitzarà serà l'escola Brassol tren. Més informacions ens porten a parlar ara mateix del Consell Ciutadà d'Octubre que es va realitzar ahir al districte de Sant Andreu. Ahir es va fer un Consell Ciutadà amb el següent ordre del dia. Doncs ha de haver un punt únic en què es va informar sobre el projecte de pressupost general de l'Ajuntament de Barcelona per l'any 2014, d'acord amb els articles 41 de les normes reguladores del funcionament dels districtes i 39 del Reglament Intern d'Organització i Funcionament del Districte de Sant Andreu. La informació relativa a l'únic punt de l'ordre del dia és accessible des del següent adreç web www.bsn.cat bar barra pressupostos 2014 barra KCA barra Molt bé, doncs ara parlem d'un altre tema i és que s'ha aprovat el pla urbanístic i de millora urbana de la finca on hi ha la clínica Sant Jordi L'aprovació possibilita la, la multiplicació per 3 dels llocs de treball d'aquest centre sanitari la recuperació com a espai públic de les zones verdes i i la recuperació per equipament de l'edifici o torre original. El Pla Especial té els següents objectius. Ordenar els sols d'equipament per tal de preveure el nou centre hospitalari i els espais lliures i la vialitat previstos. Ordenar l'edificació de l'equipament amb la previsió dels serveis hospitalaris, les reserves necessàries d'aparcament i la localització dels diferents tipus d'accessos de l'equipament. Mantenir i millorar les reserves d'espai verd públiques del seu àmbit. Preservar l'edificació de corresponent a la torre original de la clínica i destinar-la a un nou equipament públic. L'ordenació dels sols vol donar resposta a les condicions d'edificació de l'entorn, en especial a la plaça de l'Estació, que és un punt emblemàtic de Sant Andreu en el que destaquen tres edificacions d'especial significació. Per una banda, l'església parroquial... Després hi ha l'estació del ferrocarril i les cases tradicionals que donen front a la plaça. L'ordenació general de l'àmbit està condicionada per les necessitats del nou equipament destinat al centre hospitalari. El pla justifica i detalla les necessitats del seu programa funcional en base dels requeriments característics dels centres hospitalaris privats recents. Segons el programa funcional, es proposa una superfície construïda sobre arrasant de 12.800 metres quadrats de sostre i una superfície complementària de 3.400 metres quadrats de sostre en el primer soterrani. Es preveuen dues plantes de soterrani més que acolliran l'aparcament de 147 vehicles. El tipus d'equipament és sanitari i assistencial. La Clínica Sant Jordi ampliarà i modernitzarà doncs les seves instal·lacions un cop aprovat el pla urbanístic i amb les millores i els beneficis que això significarà amb la prestació dels serveis a la ciutadania. Parlem d'un altre punt important a destacar perquè ja han arribat els ajuts públics per a la instal·lació d'ascensors. Fins a finals de l'any es podran sol·licitar els nous ajuts per a la instal·lació d'ascensors, en el marc de la convocatòria de l'any 2013 per a la concessió d'ajuts a la rehabilitació de la ciutat. L'import subvencionat serà fins al 25% del cost de l'ascensor, amb un màxim de 20.000 euros. M inclou el pressupost d'obres de... declarat en llicència, els estudis i treballs tècnics i les taxes i tributs. El percentatge màxim de la subvenció s'estableix en funció de l'eficiència energètica de l'ascensor que s'instal·li. En el cas d'actuacions en els àmbits amb conveni específic per a la instal·lació d'ascensors, com ara el baró de Viver, les quanties de les subvencions seran les previstes en la convocatòria que es va aprovar per a l'any 2011-D. Aquells propietaris i propietàries amb ingressos familiars inferiors a 2,33 vegades l'IRSC, és a dir, l'indicador de renda, que sigui la residència habitual i que no tinguin cap altre habitatge a la ciutat, poden sol·licitar fins al 100% de subvenció. La nova convocatòria ha de permetre seguir millorant l'accessibilitat a les finques del districte de Sant Andreu i molt especialment als barris de Congrés Indians i de Baró de Vivir.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 I ara sí, ara entrem ja en el que és la plana cultural. Coneguem algunes de les activitats que podeu realitzar si no us moveu dels nostres barris. Parlem en primer lloc de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, que us ofereix la xerrada on pots trobar feina aquest Nadal. La Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbe Barbero, al carrer Galicia número 16, us oferirà demà a les 5 i mitja de la tarda la xerrada on pots trobar feina per Nadal a càrrec del punt d'informació juvenil Garcilaso. La xerrada per joves on es parlarà sobre recursos i sectors on és més habitual trobar ofertes de feina de temporada d'hivern, el Nadal és una època de contractació de personal per l'augment de vendes, festes, sopars d'empresa i els torns de vacances. La... Es parlarà sobre recursos i sectors on és més habitual trobar ofertes de feina de temporada d'hivern. Cal inscripció prèvia i hem de dir que la xerrada s'implou dins el cicle de xerrades t'interessa. Parlem ara d'una altra biblioteca, ens n'anem en cap a la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra, que us ofereix la mostra de fotografies Medellín, la metamorfosi. La Biblioteca Ignasi Iglesias Canfabra, al carrer de, Se de Segre, Número 24, us ofereix fins demà a les sales d'exposicions la mostra fotogràfica Medellín la metamorfosi, a càrrec del fotògraf Javier Sunyer. Doncs ja queden poques hores per poder gaudir d'aquesta exposició, així que afanyeu-vos perquè demà és l'últim dia. L'horari de demà doncs és de 10 del matí a 9 de la nit i per avui hi ha ja dos torns, de 10 del matí a 12 del migdia i de 4 de la tarda a 9 de la nit. L'accés és totalment lliure. Doncs el que fem ara mateix és escoltar una mica de música, anem a fer una petita pausa i tornem tot seguit amb més informació aquí en aquest programa, en el Tot un Poble. Fins ara! El 91.6 de la l'EFM escoltes tot un poble a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i tal com us informàvem en començar el nostre programa, el Centre Obert Neus Puig ofereix una xerrada sobre alimentació de nens i nenes de 0 a 3 anys i perquè ens en parli doncs tenim la responsable del Centre Obert Neus Puig, la senyora Judi Noia, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, com anirà aquesta xerrada? Quina és la vostra... Què és el que voleu aconseguir? Bueno, dins del, del projecte de d'Escola de Pares, vinculat al Centre Obert, que ja vam iniciar l'any passat, mm. eh, inici retomem una vegada més les xerrades que es fan durant a... vinculades a aquest projecte, a l'Escola de Pares, mm. i juntament amb l'ambulatori de, de Trinitat Vella. Llavors, és un... iniciem una altra vegada aquest cicle de xerrades vinculades a temes de salut i educació, uh -huh. i ho fem en col·laboració amb els amb tècnics de que treballen al barri, en aquest cas amb, amb personal de l'ambulatori, en aquest cas la infermera de pediatria, uh -huh. la venesa. Llavors, iniciem un cicle de xerrades sobre alimentació infantil, en aquest cas la xerrada d'avui anirà sobre alimentació de nens de 0 a 3 anys, la pròxima serà sobre alimentació de nens de 13 a 12, uh -huh. i després farem un taller de, de cuina, d'alimentació saludable, i després iniciarem una altre cicle de xerrades sobre prevenció i quan portar els nens al pediatre, sí, perquè... d'aquesta línia no, de formació i capacitació i millora uh -huh. de, la, de, la, de les capacitats dels pares i mares. No? I a quina hora es farà? Aquesta xarnada es farà a les 3 i quart, es farà a l'escola Bressol al tren, uh -huh. a costat a la planta baixa de l'ambulatori, uh -huh. i com et comentava, doncs, la farà la Vanessa, que és la infermera de pediatria de l'ambulatori. Sí, perquè últimament sentim els mitjans de comunicació que Catalunya és una zona on eh, hi ha una manca d'alimentació per la mainada, no? Exacte, bueno, un, a través d'un estudi que es va abans de l'estiu de l'Ajuntament de Barcelona es va detectar una mica de mancances en el tema alimentació, no, no parlàvem de desnutrició però sí de manques, en, manques alimentàries doncs uh -huh. des del Centre Obert eh, això és un tema que ja estem treballant des de finals de curs passat uh -huh. a través d'un conveni concret que es de fer amb l'Ajuntament de Barcelona pel qual es fa arribar una partida específica per uh -huh. a alimentació dels nens nosaltres ho fem a través d'un conveni amb la Fundació Aret uh -huh. que ens subministra tot el tema de berenars dels nens del Centre Obert no? que aquest berenar incorpora doncs, un entrepà un, un làctic i una forita, no? que és el que ens, és es considera a nivell diàtic doncs un berenar saludable i equilibrat. Llavors, per... Nosaltres ja ho, fem, ja ho estem fent pròpiament amb els nens del centre obert, però sí que volem ampliar la informació de les famílies uh -huh. perquè puguin tenir accés a, a més dades no?, de com poder fer-ho millor no? i com dintre dels recursos possibles doncs podem, podem ajudar els infants a, a tenir una alimentació més adequada. Perquè creieu que la, la nostra zona, els nostres barris són un lloc on on hi ha més dificultat a l'hora de donar alimentació als nens? Bueno, el tema de l'alimentació va molt vinculat als recursos. Llavors, mm. quan un té uns recursos econòmics limitats, doncs, veu limitat el seu accés a certs productes, no? I llavors mm. això, com a conseqüència, repercuteix en la família i en l'infant, òbviament, no? Mm. I després tot el tema de beques de menjador, tot el tema d'accés a recursos, no?, de compensació, clar, totes aquelles famílies que abans accedien al menjador escolar i que no ho poden fer, doncs, perquè no poden fer-se càrrec econòmicament d'aquest servei o mm. perquè la família ja no treballa i ho fa, des de, ho fa a casa, aquests nens est estan subjectes no, a, a aquesta situació per tant poden rebre aquestes conseqüències no? que és no rebre tots aquells nutrients o aquelles vitamines que els fossin necessàries no? a través de làctics, fruita, verdures o una varietat de, de carn o peix no? uh -huh. llavors eh, aquesta limitació econòmica doncs, condiciona aquestes famílies a poder donar una bona atenció i després hi ha un tema cultural hi ha famílies que venen d'altres països i que en els seus països mantenen un altre tipus de dieta i que aquí els és més difícil no trobar aquests productes o que potser no saben fer-ne ús de productes propis d'aquí doncs perquè no tenen desconeixement de com es cuina o com es preparen. no uh -huh. Llavors, a vegades és una combinació de, de diferents elements, no? però sí que penso que el, el barri de la Trinitat Vella és un barri que, que hi ha unes mancances en diferents aspectes i un d'ells podria ser l'alimentació, sí, sí. Uh -huh. D'acord, doncs des d'aquí convidar els nostres oients i oientes a que a partir de 4 de, de, de, de la tarda s'acostin doncs, a l'Escola Bressol del Tren perquè podran gaudir d'aquesta xerrada. Aquesta... Sí. Et volia comentar també uh -huh. que les pròximes xerrades es publiciten a la pàgina web de la uh -huh. Fundació TriniJua.org Uh -huh. Estan penjades i després, a través de l'ambulatori, les escoles, la biblioteca, i a cartells d'informació de totes les xerrades que anirem fent. Perquè ara ja esteu preparant una segona xerrada. No? Exacte, farem una pròxima xerrada, segurament durant el mes de novembre, uh -huh. també dins del cicle d'alimentació, que serà sobre alimentació de nens de 3 a 12 anys. Molt bé, d'acord. Doncs eh, nosaltres el que fèiem? Convidar des d'aquí aquesta xerrada que es realitzarà a l'escola Brasol del Tren a partir de les 3 i 4. Molt bé, doncs moltes gràcies. Moltes gràcies. Ah, bon dia. Mol bé, doncs parlàvem ara mateix amb la Judit Noia, que és la responsable de dur a terme al centre obert Neus Puig, al carrer Pere del Pulgar, número 17, que aquesta tarda, a partir d'un quart de quatre de la tarda, és a dir, a les tres i quart, doncs, conjuntament amb el Centre d'Atenció Primària de la Trinitat Vella, realitzaran aquesta xerrada sobre alimentació infantil en nens i nenes de 0 a 3 anys. I d'atenció perquè ja estan preparant la segona xerrada, que seria per a nens de 3 a 12 anys. Nosaltres el que fem ara mateix és una petita pausa, escoltem una mica de música, tornem tot seguit amb més informació aquí en aquest programa, en el Tot un Poble. Fins ara. Vella i a Sant Andreu de Palomar Escolta cada migdia Tot un poble Molt bé, doncs començàvem el nostre programa d'avui parlant de l'aprovació del pla urbanístic i de millora urbana de la finca on hi ha la clínica Sant Jordi I qui ens pot parlar d'aquest tema? Doncs parlem ara mateix amb el president de l'associació de veïns de Sant Andreu de Palomar, el senyor Santi Serra, molt bon dia Hola, bon dia Doncs explica'ns com està aquest tema de la clínica Sant Jordi bé, aquest tema doncs és que pràcticament tenim ja el projecte damunt de la taula uh -huh. el que ens han presentat doncs l'Ajuntament la, nosaltres no en principi no tenim pas gaires coses que dir uh -huh. perquè per ser el que és per ser una clínica, és un servei que encara que estigui sigui una clínica privada uh -huh. doncs eh, tal com van les coses eh, no, està, no està per demés que es faci bé, que s'ampli uh -huh. eh d'una millora urbana de la finca situada al carrer Cimca 24-30. Uh -huh. eh, de totes formes, l'edificació del seu entorn uh -huh. eh, ens fa patir, ens fa patir que per, per on s'arreglarà i s'endreçarà l'entrada, l'accés i la sortida de la finca serà pel carrer de, dels vials que han en el que ara és l'andana de l'estació, la uh sortida -huh. de i, escolt, esclar, esclar, sota amb les vies i tot plegat, hi adiran uns, unes vies de... que, esclar, això ens preocupa. Ens, pre ens preocupa, eh? Uh -huh. Per l'accés a la ciutat i, en fi. Però, per hi... altres, no, no, perquè a la màxima alçada del, de les habitacions de l'edifici que fan, en, en realitat, fan 120 habitacions, uh -huh. doncs, no, de qualsevol punt que es miri, no passa de l'alçada que té la la cúpula de l'església eh? uh -huh. perquè hem de dir que eh, l'aprovació la, la, d'aquest pla suposarà augmentar els llocs de treball del centre sanitari eh? evidentment, evidentment evidentment perquè uh -huh. bé, el, seran 120 habitacions que hi haurà uh -huh. i evidentment hi haurà són llocs de treball uh -huh. i esclar és, és una proposta de plantejament bastant sostenible i eh? uh -huh. També el que ens consta és que es mantindrà i millorarà l'espai verd de la zona. Sí, sí, sí. Aviam, això és un tema que també s'hauria de parlar. Um, en principi, o sigui, el que és l'antiga clínica, el que en diem la Masia, uh -huh. quedarà, la donaran al, al, al, al districte, la donaran pel districte, perquè el districte pugui muntar-hi allà doncs, qualsevol espai pel districte de cultura, de, de centre cívic en de del que es digui com a, com a indicatiu i després, tots el, els voltants de, de la plaça, de l'estació i tot el seu entorn esclar, serà una zona jardinada uh -huh. uh, bé sí, sí, perquè la clínica això quedarà al centre uh -huh. com a espai, ja té dit, espai públic uh -huh. i com que comunica també bastant a la vora amb la, amb la nova estació de Sant Andreu Comtal que uh -huh. també, com que l'estació nova la fan més cap a les vies i la que hi ha ja es mantindrà uh -huh. i també es passarà a ser per la ciutat per un espai públic doncs bé llavors ens tindrem aquí dues uh -huh. coses que bueno, les podem utilitzar tot i que clar, el manteniment i, i tot això és un cost no per la ciutat, però vaja en principi serà nostre afavorirà la zona perquè ara no el terra que ja és de sorrals i clar, bueno, sí endreçar i ja estar de polí i quedarà bé, sí, sí evidentment, eh? uh -huh. Sí, sí, sí. També hem de dir que es multiplicar per tres els jocs de treball, recuperar l'espai públic, uh -huh. mm, es, i això és el que es va determinar, doncs, el darrer plenari, no? Sí, sí, sí, sí. Uh -huh. Sí, sí, és això, és això. No ni uh -huh. més ni menys. Molt bé. Uh, també ahir es va realitzar el Consell... Sí, ahir es va... Es va presentar el pressupost uh -huh. del projecte de, del 2014 uh -huh. eh, pel districte de Sant Andreu uh -huh. i bé, es van presentar totes les partides al, cap, al capítol, al capítol de, de despeses, o sigui, el, el, el total de despeses uh -huh. eh, al districte de Sant Andreu uh -huh. el 2014 serà de 10 milions... 95.596 euros uh -huh. eh? que serà un 0,88% de variació amb el 2013 o sí, sigui que hi haurà un augment del pressupost un augment, sí. sí, perquè l'any passat era de 10.7.748 i aquest millor aquest any és del 0,88% més però és clar hi ha una minoració uh -huh. de, de personal eh? en un uh -huh. 2,34% per jubilacions al 2014 Uh -huh. Són tres posicions que no es, que no es, es tornaran a recuperar. Tots tècnic que s'hi ha coincidit en arquitectura i enginyeria uh -huh. i auxiliar administratiu. Eh? Que són, uh -huh. són jubilacions. Per tant, s'augmenta el pressupost... Per... per tant, les despeses de personal uh -huh. passen de 4.701.783,64 euros del 2013 uh -huh. a 4.591.814,61 euros. Menys d'un 2-3... 34%, com hem dit abans. Eh? Uh -huh. Llavors, hi ha el capítol de les esperes corrents de béns i serveis, uh -huh. que passa de 4.430.000 del 2013 a 4.304.000 aquest any, que és un 3,71% menys. Eh? Uh -huh. Per doncs... trasfars de consorcis de, d'educació, per competències pròpies, per exemple, el lloguer de l'Emili Juncadella del CEIP, doncs passa al Consorci d'Educació, de, de, uh -huh. les esperes del Comitat d'Immobles del Seriu Sant Pere Nicolàs també, i de l'Octavio Paz també, vull dir que això, eh, això és el que fa que baixi el 3,31%. No? Uh -huh. Llavors, en el capítol de transferències corrents, uh -huh. passa la gestió de serveis públics de la modalitat de concessió, uh -huh. que són casals de gent gran, eh, casals de barris, centres uh -huh. cívics, tot això... Uh -huh. Plan Integral de la Trinitat Vella, microcrèdits per a l'ocupació. etc. etc Passa de 835.154 del 2013 a un millor 198.000 aquest any, que és un 43,55% uh -huh. més. Eh? Per tant, no es, no es podrà mantenir el que era, doncs, la, la gent que hi treballa, però sí que es podrà mantenir... Aviam, això en el districte, eh? Uh -huh. en el sí. districte, eh? Parlem uh -huh. d'aquesta gent, sí, sí. aquest dos... Aquest 3, no, aquest 2 em sembla que era, era un 2 i pico per cent menys, era un 2,34% menys en el capítol de l'espera de personals, que són sous de personals que se jubilen i que aquests, aquests, aquests espais que ocupaven no es tornen a, a agafar, eh? Que tant... aquests tècnics d'arquitectura i enginyeria i són tres posicions, eh? Uh -huh. Que ja no es tornen a agafar. Per tant, podríem dir que els diners que ara es gastava en personal passen a a gestionar doncs, algunes de, alguns dels serveis de, que es donen als veïns, no? No, baixa, baixa, el capítol de despesa de personal baixa un 2,34%. Uh -huh. I el pressupost l'any passat amb el d'ara baixa uh -huh. aquest 2,34%, que és per jubilacions del 2014 de personal del districte. Uh -huh. D'acord? Ja està, i es queda així, uh -huh. baixa, uh -huh. perquè el pressupost és el que és. Yeah. Eh, uh -huh. Llavors, les, eh, en quant al capítol de, de despeses corrents, com són els, els centres d'educació i tot això, uh -huh. hi ha una minoració de 225.000 i escaig d'euros conforme a l'any passat, o sigui que va ser un 3,71%, perquè doncs, les despeses de comunitats d'immobles com el FEIP, Sant Pere Nolas, uh -huh. Octavio Paz, i d'altres passen, o sigui, passen al Consorci d'Educació. I és el Consorci d'Educació el que es fa càrrec de tot això. Eh? Que per això és un 3,71% menys que l'any passat. Uh -huh. Uh -huh. I amb el títol de, de diguem-ne, de transferències corrents, uh -huh. que són la gestió de serveis públics en, en concessió de casals de gent gran, projectes audiovisuals, casals de barri, centre cívic, subvencions o convocatòries ordinàries i tal... Tot això passa de 835.000 de l'any passat a 1.198.000 d'aquest any, que és un 43 i pico per cent més. Eh? Uh -huh, D'acord. Molt bé. I després, bé, llavors, eh, hi, ha, hi ha inversions en obres eh, de via pública i una sèrie de coses que, clar, són despeses que estan molt detallades. Eh? Uh -huh. La uh -huh. capítol d'inversió en obres d'edificis i via pública són 16.699.310.000. Eh? Uh -huh. que aquí doncs, hi, ha, hi, ha, eh, bé, hi ha obres que es fan arranjament eh, de, de la fàbrica UAT uh -huh. construcció del barri de Berenguer de Palau eh, en fi, plaça en el centre cívic baró de viver uh -huh. tota una sèrie de coses que, que és això, el cost és aquest uh -huh. que són inversions en obres d'edificis i de via pública eh? d'acord, doncs anirem veient com evoluciona aquest tema i... és qüestió el controlant exacte Mm -hmm. doncs senyor Santiserra moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui de i esperem doncs, que en una altra ocasió ens pugui donar més informació doncs, del que va passar a Sant Andreu molt bé, d'acord doncs, bon, bon molt bon dia molt bé, doncs el que fem ara mateix ràpidament una pausa i anem a àrea de servei perquè avui volem parlar de seguretat, volem parlar amb la Guàrdia Urbana i això ho farem d'aquí a un minut aproximadament, fins ara dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda tot un poble a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs ja tornem a ser aquí. Tal i com us dèiem, avui obrim àrea de servei i volem parlar amb la Guàrdia Urbana, en concret amb la Policia Comunitària de la Guàrdia Urbana de Sant Andreu i és per aquest motiu doncs, que tenim amb nosaltres el caporal Solís. Molt bon dia. Molt bon dia. Doncs avui hem quedat que parlaríem de l'onada de fred. Sí, perquè ara ja comença a baixar les temperatures i mm -hmm. en cas d'una onada de fred és convenient saber com actuar, una miqueta de, de prevenció. Avui s'ha notat eh, aquest canvi de, de fred, perquè ahir feia encara una mica de calor i avui ja comença a normalitzar una mica la, la cosa. Sí, ara ja és l'època de menjar castanyes, mm -hmm. d'entrar-te les mans. Doncs sí. <ríe> posar ja el, les mans a, a l'estufa i que es vagin fent les castanyes, els panellets i, i, la, i els moniatos. Molt bé, okay, doncs, eh, doncs explica'ns. Eh, sí, el tema és eh, donar una, uns preus consells eh, en cas d'una d'onada de fred. Eh, a veure, avui tenim un dia fred, però no és una onada de fred, no, és un fred normal, però en cas de baixada extrema de temperatures sempre és bo tenir una mica de cura en què fem i com ho fem. Uh -huh. eh, uns consells eh, generals serien, eh, primer, mantenir-se informats de les previsions del temps i seguir les instruccions que donin les autoritats. Uh -huh. eh, evitar els canvis de temperatura, eh, sobretot el que són els nens i la gent gran, persones amb malalties respiratòries. Uh -huh. Els dies d'una hora de fred, sempre que sigui possible, Eh, evitar sortir al carrer, els nadons, la gent gran, eh, el que hem dit, eh, la gent amb problemes respiratoris. Mm -hmm. I s'ha de, de sortir al carrer que sigui el que sigui al temps mínim prescindible. Mm -hmm. Es que d'anar amb una roba adequada per a les temperatures baixes, no és qüestió de portar robes molt eh, ajustades al cos, sinó és més convenient portar diverses capes de, de roba per evitar la pèrdua de calor. Mm -hmm. Hi ha un mitre que és que si tomes, si tens una miqueta d'alcohol, una copeta de brandy o de whisky, o... que dona calor. És un calor fals. Uh -huh. L'alcohol que fa una evasió de dilatació de les artèries i es perd més calor que es perdria si no es pres cap alcohòlica. Uh -huh. És convenient tapar-se la cara i el cap, eh, sobretot que no entri aire fred als pulmons, perquè pot provocar un col·lapse pulmonar eh si has de fer activitats a l'exterior, tan professional com esportiva, eh es constitueix adequarla al a la temperatura, no es pot fer esforços físics eh grans perquè pots patir una lesió degut al fred properament. Uh -huh. I sobretot eh és es convenient estar tens als familiars i als veïns que estiguin en situació de vulnera vulnerabilitat, uh -huh. especialment gent gran que eh, si viven sols, es és probable que poden tenir qualsevol problema. Uh -huh. Then, Després, si sou a casa, uh -huh. eh, és convenient tenir preparat un transistor que, la, que funcioni amb piles, tenir piles de recanvi, llanternes, aliments calòrics, xocolata, fruits secs, uh -huh. i combustible per a la calefacció. Si tenim estufes de gota, doncs pues tenir re, per reposar. Uh -huh. eh, també una reserva mínima de medicaments, en cas que hi hagi persones que estiguin medicant-se, gent gran, mas crònics, etc. Ara el que diuen és amb això de la crisi que no tothom podrem gaudir de la calefacció. Sí, això és un problema afegit a, a amb els temps de crisi que, que estem patint. Mm. Per això és convenient tenir suficient roba, mantes, per no perdre el calor corporal. Molt mm -hmm. mm. Davant d'un avís de baixar d'extrema temperatura eh, és convenient si tenim les tuberies de l'aigua eh, a l'exterior deixar un rajolí uh -huh. d'aigua que, que botegi uh -huh. d'alguna xeta per evitar la congelació. Uh -huh. I, eh, aquesta aigua no té per què perdre, es pot posar una galleda o es, es poden posar uh -huh. recipients per guardar-la també per si hi ha un problema del subministrament. Uh -huh. Eh, no és convenient utilitzar espelmes, eh, és millor llanternes o qualsevol altre tipus d'il·luminació, degut a que les espelmes poden provocar incendis si cauen. Mm -hmm. Si es tenen que utilitzar amb espelmatòries adequades, que, uh -huh. que no es voltin. Eh, si tenim carregar plantes i tot això evitar que caigui al carrer, eh, uh -huh. això es fa gel i la gent pot caure, és perillós també per a les altres. Uh -huh vigilo aparells de calefacció. Uh, ara és el moment de fer la inspecció de si funcionen o no funcionen. Eh, una mala combustió pot provocar una intoxicació. Mm. Tenim que obrir les finestres, com a mínim, una vegada al dia per renovar l'aire okay. i comprovar que les reixes de les portes i finestres, que són per la ventilació del gas, mm -hmm. que estiguin obertes, no les tapem. I una altra cosa és, eh, si tenim estufes de llenya, o tenim altres tipus de, de combustió uh -huh. a l'aire, obertes, que hem de ventilar, hem que ventilar suficientment. Uh -huh. eh, no posar roba sobre les estufes, perquè poden producir uh -huh. un accident, uh -huh. no apropar les estufes de botar a les cortines, als mobles... Uh -huh. Tot això són, és, és molt de sentit comú, però ho fem. Sí. I sobretot a la nit, no posar-los al costat del, del llit. Tenim els matagassos, tenim els llançors, ten tenim molta roba que pot eh, incendiar-se. En cas d'urgència sempre eh, obrir finestres, en... més tenir una miqueta de sensació de mareig, eh, obrir finestres i després tancar l'aparell de calefaxe que tinguem encès. Però primer s'obrir finestres i trucar al 112. Uh -huh. I si tenim que agafar el cotxe, doncs, el que és imprescindible és trucar el serve de trànsit, el servei meteorològic i saber com estan les carreteres i quins problem els podem trobar. Uh -huh. eh, eh, ara ser el moment de revisar pneumàtics, el líquid l'estat de les bateries i uns uh -huh. frens. I si tenim què sortir, eh, recordeu roba d'abric, uh -huh. el mòbil, el carregó del mòbil, si que de parar i deixar la, la calatació del cotxe posada, deixar la finestra una oberta per ventilar, uh -huh. eh... Una de les coses més, més comuns que, que podem fer són aquestes. D'acord. Doncs, avui hem informat sobre aquesta onada de fred, el que és el que, quines mesures són les que podem prendre, tant si som a casa com si sortim fora. Doncs, caporal, Solís, moltíssimes gràcies per atendràns avui i esperem doncs poder continuar comptant amb els propers dies amb la guàrdia urbana per a que ens donin aquest tipus d'informació que la veritat és que val molt la pena i més aquests dies en què no sabem encara si fa fred, si fa calor i què és el que podem doncs, evitar abans de que, de que passi. No? Gràcies a vosaltres i ja està bé. Molt bé, doncs nosaltres el que fem ara mateix escolteu una mica de música i tornem tot seguit amb més informació aquí en aquest programa en el Tot un Poble. Fins ara! fa fo El temps s'escapa Els diners s'acaben I el cel blau sapfol que sap Per no nosaltres aquí volix Lllnça no som fills per poder.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 Continuem amb el nostre programa d'avui i hem de dir que ens acosten unes dates una mica complicades, sobretot degut al fred que d'aquí uns dies pot doncs, afectar-nos força i, i a tots els, els ciutadans. No? I volem parlar doncs, precisament del banc dels aliments, perquè si hi ha alguna cosa que necessitem en aquests, en aquests dies doncs, és una mica doncs, escalfar-nos i tenir aliments a l'abast en aquests dies en què estem passant per una crisi de veritat molt, força complicada Per parlar-ne tenim a la Belen Jiménez, molt bon dia Hola, bon dia Doncs explica'ns, què és el que esteu realitzant aquests dies al del, Banc dels Aliments perquè en un moment en què estem passant per una crisi una mica complicada suposo que val la pena que tota aquesta tasca que esteu duent a terme, no? Doncs un any més, i en aquesta ocasió per cinquena vegada, arribem ja a la cinquena vegada a la cinquena edició, organitzem el Gran Recapte d'Aliments. Uh -huh. I en què consisteix? El Gran Recapte d'Aliments és una crida a la ciutadania per tal que portin aliments, aleshores, els dies 29 i 30 de novembre, sí. a punts de recollida que trobaran en mercats i supermercats de tota Catalunya, podran fer l'entrega d'aliments de manera que es puguin sumar quilos d'aliments bàsics i molt nutritius que són molt necessaris en aquests moments per persones que no poden accedir a la compra d'aliments. Mm -hmm. sí, és el que dèiem abans, no? que en aquests moments en què mm, sembla ser que les temperatures estan a punt de canviar, doncs, més que mai és important doncs, que tinguem en compte que hi ha persones que no ho estan passant gaire bé en aquests moments, no? Es calcula que un 20% de la població a Catalunya està en risc d'exclusió social mm. o viu en risc de pobresa. Per tant, és important que aquestes persones que no tenen el, els mitjans per mm. poder adquirir aliments tinguin garantida una dieta saludable i nutritiva. Exacte. I també és important doncs, això, no? que entre tots fem mans i mànigues per tal de que aquest aliment arribi a tothom. La resposta de la ciutadania és sempre exemplar, mm -hmm. perquè quan més s'agreuja la crisi, la gent més solidària es torna. L'any passat es van recaptar 2.727.000 quilos d'aliments a tota Catalunya en dos dies, mm -hmm. uh, i la veritat és aquesta, que estem molt agraïts a tota la ciutadania, com s'hi volca i com col·labora, uh, qui pot col·laborar amb un quilo d'arròs, qui pot col·laborar amb, amb la seva capacitat mm -hmm. que tingui, tot és benvingut, tot suma, i tot fa possible que aquests aliments es puguin repartir a, aquesta, a aquestes persones que ho estan passant tan malament. Uh -huh. Perquè en aquest moment en què aquesta crisi que ens afecta mm, s'està notant, no? Bé, el nombre de beneficiaris no para d'incrementar-se. Uh -huh. El Banc dels Aliments va tancar l'any 2012 amb 124.000 beneficiaris a tota la província de Barcelona uh -huh. i al setembre del 2013 estem en 100, estàvem amb 141.000. Per tant, el nombre de beneficiaris no para de créixer i nosaltres estimem que fins que no es comenci a generar ocupació aquest nombre de beneficiaris no pararà d'augmentar. Uh -huh. o sigui, és evident que el, el nombre de beneficiaris del Banc dels Aliments ha anat lligat a l'increment tan, tan notori que hi ha hagut a les xifres d'atur en els darrers anys. Uh -huh. Per tant, fins que no es generi ocupació i la gent pugui disposar d'un salari i guanyar-se la vida i, uh -huh. i poder accedir a una vida digna on amb el seu salari pugui comprar els aliments, el, els beneficiaris no pararan d'augmentar. Doncs avui parlàvem de que aquesta tarda hi, ha, hi haurà una xerrada sobre alimentació de nens i nenes organitzat pel Centre Gobert us Puig aquí de, la, de la zona de la Trinitat Vella. Mm, què és el que podem fer per tal de que els nens i nenes eh, doncs que estiguin en aquests moments passant per una etapa de, de desnutrició, doncs, eh, De quina manera els podem ajudar? Nosaltres hi hem focalitzat m, algunes de les campanyes que hem fet en els darrers mesos en alimentació infantil, perquè hem detectat uh -huh. que és un dels col·lectius més vulnerables uh -huh. i des del Banc dels Aliments s'està intentant implementar i ja s'ha implementat amb algunes entitats socials el poder suplir d'aliments, entitats que puguin uh, garantir berenars en, uh -huh. en casals i en centres on els nens assisteixen després de, de les classes, quan s'acaba el, el col·legi. Aleshores, nosaltres ja portem unes quantes campanyes en les que ens centrem en demanar aliment infantil per nadons, uh -huh. que serien els nadons de 0 a 2 anys, uh -huh. el que són farinetes, putets i llets de, de continuació, uh -huh. i d'altra banda també amb altres empreses, que són del sector agroalimentari, en poder demanar un tipus d'aliment que sigui òptim per poder repartir aquest tipus de berenar i centrar-nos en aquest col·lectiu tan, tan vulnerable, i, i que són els nens. Uh -huh. doncs suposo que per aquest motiu el Banc dels Aliments continua la campanya durant tot l'any. Sí, el Banc dels Aliments nosaltres estem oberts a, re, obert a rebre aliments durant tot l'any. De fet, una de les grans aportacions del Banc dels Aliments és la de la indústria agroalimentària que dona els excedents al llarg de tot l'any. Després de l'estiu van posar en marxa una campanya d'estius similar al Gran Recapta però amb una dinàmica una mica diferent que va ser la campanya de la fam no fa vacances uh -huh. i ara a l'hivern doncs, tornem a fer aquesta crida que repeteixo que és la cinquena eh, edició la que se celebrarà uh -huh. aquest any el, els dies 29 i 30 de novembre a mercats i supermercats de tota Catalunya uh -huh. per recaptar aquests aliments bàsics que en principi són l'oli la llet, les llagums i les conserves de peix. Són mm. els aliments més adients i els que més falta fan en, en aquests moments. D'acord, doncs amb aquesta crida que els dies 29 i 30 els nostres veïns i veïnes doncs, acostin als supermercats a fer la seva donació que val la pena perquè tothom estigui doncs, tingui la possibilitat de poder degustar alguna pata aquests dies en què hi haurà doncs, una, una mica més d'aliment per, per la gent pobra? És tan simple com garantir un dret bàsic que és el mm. dret a l'alimentació o sigui que cap ciutadà d'aquest país eh, no tingui un plat a taula mm -hmm. És important que és els dies 29 i 30 de novembre, que pot donar uh -huh. peu a confusió per les dates en les que ens trobem, que sigui 29 i 30 d'octubre. És 29 i 30 de novembre. Uh -huh. El que passa que hem començat a notificar la campanya amb molt de temps perquè ara estem fent la crida de voluntariat, perquè uh -huh. aquesta és una de les altres coses que necessita el Banc dels Aliments per poder fer possible aquest gran recapte. enguany es necessiten a tota Catalunya 15.000 voluntaris. Molt bé. doncs també fem aquesta crida, que els voluntaris d'aquí dels nostres barris també s'acostin al Banc dels Aliments per poder facilitar doncs, que els aliments arribin a tothom, no? Si visiten el web granrecapta.com, uh -huh. hi ha un apartat per fer-se voluntari on trobaran un formulari en tots els torns i supermercats que encara estan disponibles per uh -huh. poder subscriure s -hi. Molt bé, doncs Belén Jiménez, del Banc dels Aliments, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui. A vosaltres. I esperem doncs, que serveixi per alguna cosa aquesta crida que estem fent des d'aquí. Moltíssimes gràcies. Molt bé, doncs moltes gràcies. D'acord, doncs nosaltres el que fem ara mateix serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i atenció perquè el que farem tot seguit és recomanar-vos algunes de les activitats, alguns dels actes que es realitzen als nostres barris. Jo serà d'aquí a un minut aproximadament. Fins ara. i convulsions de pèlve. Des del 91.6 de la eta Escoltes tot un poble A Radio Trinitat Vella Molt bé, doncs obrim ja el que és la nostra habitual agenda Actes i activitats Per recordar a tothom que vulgui doncs, realitzar algun, alguna sortida de, de, en, el seu, en el seu parri i en el seu poble. Doncs parlem ara de la llotja que us ofereix una exposició sobre Sabaté Pi i la il·lustració científica. L'espai blanc de llotja al carrer Ciutat de Balaguer us ofereix fins al 15 de desembre una exposició de dibuixos de Jordi Sabater Pi i de il·lustracions científiques d'alumnes de cicle formatiu de grau superior d'il·lustració de llotja. Doncs es tracta de Bianca Morini, Edgar Sánchez, Laia Puig i l'exalumne convidat Xavier Macpherson. El dia 21 de novembre hi haurà la Vicky d'il·lustració científica a l'aula PS2. Més informació, parlem d'una parada de llibres a Sant Andreu que recapta fons per projectes solidaris. El mercat de Sant Andreu compta amb una parada de llibres a un euro. Els diners que s'obtenen són destinats a projectes solidaris a El Salvador i a Guinea Equatorial.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 Novel·les, literatura infantil, guies de viatges. Aquestes, aquests, aquests llibres són donacions fetes pels veïns de Sant Andreu i es venen a un euro. Una quantitat assequible a gairebé totes les butxaques. Molt bé. I de Sant Andreu ens anem cap al barri de la Sagrera. Parlem de la Fundació Sagrera que ofereix l'Espai 30. La Fundació Sagrera ofereix l'Espai 30, un nou projecte de la Fundació de dotar el barri de la Sagrera d'un espai amb clara vocació social on, a banda de les activitats de les entitats del barri, es pugui dur a terme un projecte de caire multidisciplinari. Doncs és un col·lectiu format per 30 persones que dóna suport a la gestió de dues naus que queden lliures a 30 passes de la nau Ivanov, com a conseqüència de la reestructuració que la Fundació Sagrera ha fet dels espais destinats a la fàbrica de creació. Dels gairebé 3.000 metres quadrats de què disposa l'equipament, 2.000 es destinaran al projecte de fàbrica de creació, és a dir, les, les zones de nau Ivanov i ION, i Mil, el projecte de dinamització social Espai 30, que seria les naus Guillot i Abaco, amb la qual cosa doncs, especialitzen els dos àmbits d'actuació de la Fundació. Mm. Doncs aquest Espai 30 el que vol és impla implantar una nova filosofia de servei al barri i esdevenir un lloc de trobada per acollir i potenciar una diversitat d'activitats de diferents disciplines de les arts i la cultura adequats a les característiques de l'espai, fotografia, música coneixement, tertúlies, debats projeccions i monòlegs i ara parlem de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero que us ofereix el seu club de lectura La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero al carrer Galici número 16 us ofereix al seu club de lectura general cada primer dimecres del mes d'octubre a maig de 18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 que a es reparteix un llibre que es comentarà el mes següent. La temàtica serà doncs, general, novel·la, conte, còmic, poesia... També dir-vos que continua obert l'espai Via Barsino, que és un equipament al servei de la Trinitat Vella, que es troba a Via Barsino número 75. També dir-vos que hi han els últims dies de la convocatòria Beca Desperta 2014, que organitza la nau Ivanov i ha portada de comunicació. Dir-vos també que l'Ajuntament de Barcelona oferirà mil nous habitatges de, llocs de lloguer a preus baix, que els entendreu teatre, a cos al teatre com a eina pedagògica i que eh, tant la Generalitat de Catalunya, a través del Servei d'Ocupació com l'Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, organitzen l'activitat eh, activat per l'ocupació. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que arribem al final del nostre programa d'avui i el que fem ara mateix, doncs, acomiadar-nos i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-seu. Deixeu...